jani ana orayati qamarani manarul hudati kana murjani sunnaul hayati qamarani manarul hudati fazanu subati wa sawbina ilaul hayati sawbina mashidan تركن الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت من تسامى وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من شراما العمر بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu muhammadan 'abduhu wa rabbuna ja you aladina amenuta kullaha hakkatukati mutuma ila wa tumuslimun. Zahvala pripada svevišnje Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koga naš uzvišeni uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga ostaju zabudi nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Aleyhi salatu wasalam Posljen je Allah oposlanik Poslan sa istinom Uzvišeni plemeniti kazaju Svojoj plemenitoj knjizi O vjernici Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću I ne umirite nikako drugačije Osim kao muslimani Zatim assalamu alijekum Wa rahmetullahi wa barakatuh Allahu subhanahu wa ta'ala Zahvaljujemo šo nas je poživio i sakupio na ovom vareću mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim, lijepim imenima i savršenim značenjima isti večera ćemo govoriti, draga braćo i cijene sestre o jednom veličanstvenom Allahom bareke kevetala imenu, jako značajno. također ime koje se spominje, spominje u hadismu poslanika sa Allahom aljih i veseleme a posebno u dovama, u dovama poslanika Muhameda alihi salatu waselam. Večerašnje ime je ikram, ikram. Postoji više značenja ovog veličanstvenog Allahovog tebareke u dala imena. Prije svetka u opisnom značenju gospodar uzvišenosti i plemenitosti. Znači, svi vrsta uzvišenosti koji jedino dolikuju njemu, apsolutna uzvišenost koja pripada njemu tebare kevetara, također i plemenitost. Ili značenje posjednik ili vlasnik svakog visočanstva i darežnjivosti. Odnosno, darežnjivi i plemeniti. Uzvišeni i veličanstveni. Allah džel kako god da pojasnim nećemo, nećemo pogriješti u značenju navedenog velikog Allahovog te barekeva ta imena. Večerašnjime koje spominjemo, validivnu divnu muslim, Ravija koji je uspio sakupiti 99 Allahovih lijepih imena koje smo pojašnjavali, odnosno njegove rivaje smo pojašnjavali predaju, gdje smo kazali da je on taj koji je kao mučtehid pokušao da sakupi 99. lahoj lijepih imena iz Kur'ana. I u tom rivajetu nalazi se ovo veličanstveno ime, Zul Dželali, Vali Ikram. Dok Abdul Melik, drugi ravija, nije znači naveo u svom o ovo veličanstveno lahovo ime, a treći ravija, Abdul Aziz, također spominje ovo veličanstveno Allahovo ime, kada je pobrojao, odnosno sakupio deset i devet i lijepih imena. Oni koji ne smatraju da je ovo veličanstveno Allaho te bareke vatala ime jedno od allahu i lijepih imena, ali smatraju da je to savršenija osobina Allaha dželevala je Ibnu Samir, Rahmetullahi, Hafiz ibn Hajar, ibn Hazm, i drugi dok velika veličina znači, učenjaka smatra i ubraja ovo veličanstveno Allahu a te ime u imena Allah pa tako da oni koji su pisali na ovu temu, Allahu i subhanahu lijepim imenima ubrajaju i pobrajaju ovo veličanstveno ime jedno dalovi lijepih imena. Tako knjige koje su pokušali učenjaci svakog izgovara imukajima rahimahullah navode, znači da je smatrao da je ovo jedno dalo lijepih imena, također imam Kurtubi smatra da je ovo jedno od lahovih lijepih imena Ibn Vazir poseban, znači učenjak koji je također poznat po svom dijelu lahovih lijepih imenima I mnogi drugi i mnogi drugi učenjaci navode i smatraju i ubrajaju Dhul i voli Ikram da je jedno od lahovih lijepih imena El dželil, ili kako smo govorili El Kerim ili Ekrem imaju sličnog značenja tako da oni koji budu htjeli više da saznaju o značenju veličanstvenog večerašnje imena neka se vrate na ime koje smo pojasnili Elikerim GLAKREM El dva lahva velika, velika imena. U arapskom đelil znači poštovan, cijenjen. Nači đelil u arapskom znači poštovan i cijenjen. Dželal ukazuje na uzvišenost, moć i snagu. Dželale, isto tako. Dželal, dželale, na uzvišenost, na uzvišenost i veličanstvo. Zato se kaže sahibu ili sahibu dželale. U arapskom dana znači puno ko prate arapske kanale, kada predstavlja svoje mire, svoje kraljeve, koriste ovu riječ, njegovo visočanstvo, njegovo visočanstvo. Tako da vidimo da u arapskom ukazu na veliko značenje, veličanstva, uzvišenosti, moći, snage, koje, kada kažemo to značenje osnovnog, u svakom pogledu pripada Allahu, Allahu tebareke, tebareke veta'ala. Zađađi, rahimahullah, kada pojašnjamo Kerim, to smo govorili, to nam je jako poznato, Kerim da ima značenje plemenit, narežljiv, veliko dušan, drag, cijenjen. I slična druga značenja U arapskom, u arapskom jeziku. Ovo Allaho veličanstveno ime Se spominje samo na dva mjesta u Kur'anu Samo na dva mjesta u Kur'anu I oba dva Allaho veličanstvena imena Se spominje u suri U suri Ar-Rahman Ar Ar Zašto? Pogledajte Ar-Rahman Mi smo pojašnjavali I vraćamo se Prepričat ćemo govor Ibn Qajma Rahmetullah po pitanju ove sure i Allah velikog imena Rahman u suri Rahman 26 i 27 ajta Allah Đelšanu kaže Kullu men fan, Sve što je na dunjalku prolazno je ostaje samo lice tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog veličanstvenog ili plemenitog i vidjet ćemo značenje posebno voda kada budemo govorilo o značenju u ranskog ajta. Šabi rahimahulla jedan veliki učenjaka, kaže nemoj nikada da učiš ajet, kurumen aliha fan, i da staneš, nego nastavi odmah nakon toga, nastavi odmah nakon toga u Jebka Lari Velikram, a ostaje samo lice tvoga gospodara, veličanstvenog i plemenitog, da bi se potpuno značenje ovog kuranskog gajta, velikog ajta, kada kad sve je prolazno istaniš nego nastoji sve je prolazno ali ostaje uzvišeni i plemeniti gospodar a hoćemo pojasti <coughs> i ostaje lica, lice tvoga gospodara u podojima večerašnjeg imina. Zatim u 78. osam ajto kaže vala građe te barek smo rabbi vol ikram i neka je uzvišeno blagoslovljeno ime tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog. I neka je blagoslovljeno ime tvoga gospodara, veličanstvenog i plemenitog. Ibn Qajib Rahmetullah Ali, kada je dokazivo da je jedno od najveličanstvenije Allaho imena, ili najveličanstvenije Allahovo ime, najodabranije Allaho ime, zbog odnih hadisa koji kazuju na, na tu stvar, kaže da je to ime Rahman, i onda pojašnjava i dokazuje surom Rahman. Allah dželevala na početku kaže: "Er-Rahman". I Izati im navodi osobine milosti Vog, kako je milostiv u svom zatu prema svojim stvorenjima, u svojim savršenim osobinama. I na kraju Allah dželevala kaže: "Te bare kes mu Rabbik", dželal gali kran. I neka je blagoslovljeno ime. Koje je ime? Tvoeg gospodara, veličanstvenog i plemenitog, kaže ibn Ka'ir Rahman. Jer je odpočeo suru sa imenom Ar-Rahman. I to ime neka je blagoslujeno, Allah nam vama I to je jedan od dokaza i argumenta kojim on dokazuje, Rahimahullah, da je najodabranije, najveličanstvenije, najveće Allahov subhanahu wa ta'ala ime, el Ismul azam upravo znači ime Rahman. Ovdje je došlo Zul u kuranskom ajetu, odnosno došlo je Zul-đelali velik kram. Učenjaci kažu da je to odnosno da to ukazuje na, da je on tebarek vatala mustahik stahik, koji je jedini zaslužan da bude obožavan koji je jedini zaslužan da bude poštovan cijenjen, slavljen da su on jedini veliča, on jedini tebarek vatala zbog ovog velikog opisa zaslužuje i ima potpuno apsolutno pravo da propisuje šta hoće od propisa, šta je halal, šta je haram. Da dozvoljava i da zabranje. Zbog velikog Allahog te barekala imena, a upravo Vu ukazuje na tu veliku znači odnosno veliko pravo Alha te barake letala. El Ferar rahmetul ali kaže za qur'anski ajet waya biqa wajhu rabbika i drugi ajet sure da učenjaci ukazuju da ovaj opis ikram ima dva načina čitanja dva qira'eta jedan po potom qira'etu vraća se na opis Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala da je on subhanahu wa ta'ala ostaje Jedino lice tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog. I drugi kirajet ukazuje da je to opis veličanstvenog Allahovog subhanahu wa lica. Wajebqa wajhu rabbike dhul jalali wal ikram i ostaće jedino lice tvoga gospodara veličanstveno i plemenito veličanstveno i pleveno. To je ovo jako bitno znači da su oba dva načina ispravna i kada se prevodi i kada se prevodi i kada se znači pojašnjava i kada iskazujemo i govorimo o ovom kuranskom ajetu. Zul Žađ Ali kaže, Zul da ima značenje onaj koji zaslužuje da se istinski poštuje, da se istinski poštuje veliča i Niko, znači, nije zaslužan kao naš uzvišeni Allah dželevala Zul dželali velikram To je nešto što je veličanstveno Opis koji nema granica, kao kaže učinjaci Zul dželali velikram Nešto što se ne može pojmit, ne može se shvatiti Koliko je to njegovo pravo Da se veliča, da se slavi On kao takav Koji je opisan tim veličanstvenim Veličanstvenim osobinama Savršenim Ibn Qesir Rahmetullah Ali kaže On zavređuje da bude poštovan veličan, da prema njemu ne gdješimo, da njega obožavamo, da njega cijenimo, da njega poštujemo, da mu nismo nepokorni. To je pravo Allah subhanahu, wa ta'la, kod Da ga obožavamo, da ga poštujemo, da ga veličamo, da ga cijenimo, da izvršamo sve što je naredio i da se klonimo svega onoga što je on te bareke wa ta'la zabranio, zabranio od zabrana u Kur'anu i sunetu poslanika, salallahu aljih i vasalema. Sladi Rahmetullah Ali kaže, Zul Dželari Velikram je ovo jedno od lijepog značenja na koju ukazuje. Kaže, onaj kome pripada istinska veličina i moć i sve počast I sve počast, Nakon toga kaže, on je posljednik svake milosti, plemenitosti, dreživosti, opšteg i posebnog ihsana dobročinstva prema svojim odabranim iskrenim vlijama opšteg i posebnog ihsana, dobročinstva, kako nešto kažu, i Črama, prema kome? Prema, prema svojim iskrenim, pravim vjernicima, evlijama, evlijama. Zašto? Jer su oni, kaže, ti koji ga slave, koji ga veličaju, koji ga vole, poštuju i cijene. Razumijete? I zato e, kram u arapskom je daleko znači obsežnijeg, saobuhvatnijeg značenja od In'am. In'am je znači obaspanje blagodatima, razumljivim blagodatima od strane Allaha Tebara i Kvetala prema svojim robojima. I te blagodati Allah Đelevala obuhvataju sva stvorenja. I vjernike i nevjernike i lice mjene i dobre i loše koji griješe i koji ne griješe, manje griješe i više griješe. Sve njih obuhvata Allaha Tebara Kvetala općenita blagodat kojom obaspa sva stvorenja in am. Allaha Đelevala znači obaspa raznim blagodatima. Dok i kram i kram je posebna, počast iskazana Allaha Đeleva'ala prema svojim iskrenim robojima vidjet ćemo znači, neke rivajete koje ćemo navati od strane poslanika sa Allahu Aljih i Veseleme što ukazuju na to značenje. Plodovi spoznaje ovog veličanstvenog Allahovog tebareke ve ta'ala imena. Prije svega, znači ovaj opis koji smo naveli, Zul Đelalival i kram, da je on veličanstveni plemeniti Allah Đeleva'ala koji zaslužuje svaku vrstu i je zaslužen da mu robujemo, <gled> da ga cijenimo, da ga poštujemo, da od njega molimo da se e, njegovim fadiletima, dobroti, blagostanju, beriče tu nadamo, kog drugog da ne tražim, osim njega te barek vete ala jer nakon ovih opisa koji ukazuju na savršenstvo njegovih osobina, on sub Hanovan Tala je opisan tim apsolutnim savršenstvom Ukazuje da on jedini zaslužuje da moj bade činiš, da njega moliš, da od njega tražiš, kad je on zul dželalival i kram. Nešto što je neopisivo popita njegove veličine, uzvišenost, njegove dobrote, njegove plemenitosti prema, prema stvorenjima. Tako da kada znaš i kada si shvatio, ovo značenje nećeš tražiti i nećeš se nadati kod nekoga čija su vrata zatvorena nego će se obrati onome čija su vrata i danju i noću otvorena, od koga će štražiti, a on i danju i noću udjeljuje, a da se od njegovi riznica ništa, ništa ne uvanjuje. Zato poslanik sallahu ve vasallam je učio dovu i na ruku i na seždi. A dova je znači vjerodostljena. Kaže poslanik sallahu alijih vasallam odnosno dove koje je učio Subhane zil džaberuti wal melekuti wal kibrija'i wal azame' Kaže Poslanik slavljen je onaj kojem pripada, znači taj gospodar kojem pripada svaka slava, svaka moć, svaka vrsta ponosa, ja izrta. Iz Zašto pogledajte taj koji posjeduje apsolutnu moć i snagu i veličinu i ponos takav se slavi, takav se veliča, takv e, robujemo, prema takvom smo porezni, od takvog tražimo, onaj koji ima moć, i vlast taj u stanju pomoći, taj ti u stanju dati. Razumijete, onaj koji je milosti prema stvorenjima također je taj koji će se smilovati, smilovati prema, prema svojim stvorenjima. Zatim sljedeći plod spoznaje veličanstvenog imena, da je uzvišeni Allah želeva'ala plemeniti, narežljivi, opisan veličanstvenim opisima da je on prema drugima prema stvorenjima plemenit da ih im udjeljuje, da ih im daje, da, da, da reži prema, prema svojim, prema svojim stvorenjima. I on na mnogim mjestima, Allah džele vala u svojoj plamitoj knjizi ukazuje na ta svojstva, da je on taj koji daje, da je on taj koji uskraćuje i da se od njega nadamo i od njega išćemo, odnosno da od njega tražimo, da od njega tražimo i da smo zahvalni na svim tim blagodatima koje mi uživamo u našem svakodnevnom svakodnevnom životu. Allah džele kaže... U suri Ibrahimu četiri ajetu wa ataku mi kuli mas el tumu i on žele vala vam daje sve ono što traži od njega. Sve što traži od Allah žele vala on ti daje. On te bareke alak. Zatim kaže wa inta uddu niimetallahi latu hsuha. I kada biste pokušali Allahove blagode da pobrojite nikada ne biste bili u stanju da ih pobrojite. Znači toliki je broj da blagodati je ne nemoguće ih pobrojati. Učinjaci kažu nije moguće ni vrste blagodati i pobrojati, a kao je blagodati kojima uzvišeni Alla dževala obaci pa dalonjoću. Međutim, opisuje insana pa kaže inal insane la zalum ali je čovjek insan takav da nepravdu čini i da je nezahvalan. Nepravdu čini i da je nezahvalan. Ne zahvaljujem tim blagodatima, nije svjestan blagodati. Zbog ove činjenice da su ljudi zaborani, da su u Gafletu, u nemaru prema Allahu i blagodatima koje su tako jasne i vidljive, Allah želošanu ukazuje, ukazuje i upozorava čovečanstvo. Pa kaže, al suri žele vala u suri fate, trećem ajetu. O ljudi sjetite se Allahovi i blagodati prema vama. Sjeti se Allahom i blagodati. Zastani, promisli, razmisli o svemu tome što uživaš. Hmm. Zašto? Kaže Allah dž. nakon toga. Hel min halikin gajru Allahi minas i val ard. Da li postoji drugi istvoritelj? Pored Allah dž. koji će vas obskrbiti iz nebesa i zemlje. Ne postoji. Kaže Allah dž. ilaha I nema drugog istinskog Boga da je u stanju to učiniti što Allah dž. čini. Stvara vas i daje vam opskrbu. Sjetite se ti blagodati koji te Allah Đelešanu daje. Nakon svih tih riječi Allah Đelešanu ukaže pa kuda se nakon svih tih jasnih činjenica odmećete. Zašto se nehajni u gafletu i zaboravu i niste svjesni svega toga što vam Allah ukazuje. Traže Allah Đelevala od nas da smo svjesni svih ti blagodati koji on su hajnu nam nam dariva. Zatim sljedeći plod spoznaje ovog velčanstvenog imena, jesu draga obraću, da ehli sunne vel ovo je nešto što je veliko večer što se govori. Jedan od najznačajnijih stvari, a to je da ehli sunne vel utvrđuje i potvrđuje svojstva Laha dželevala da naš uzvišeni gospodar ima, ima lice da ima lice, zbog navedenja ajeta koje smo citirali. Znači, Allah džele se opisao svojstvom i osobinom lica i mi kao pripadni cehli sunneta potvrđujemo i otvrđujemo Allahu Džele Vala tu osobinu, onako kako to njemu dolukuje, njegove veličanstvenosti, uzvišenosti. Ta osobina nije poput osobina stvorenja. Mi ne poznajemo tu osobinu, niti znamo njinu kakvoću, ali čvrsto vjerujemo u ovo čime, na, čime nas je bavijesti uzvišen, Allah je njegov poslanik, salallahu alihi wasallam. Allah je rašanu u suri Rahman, kako smo kazali, kullu men aliha fan, wa Sve što je na zemi prolaznoj, a ostaje lice tvoga gospodara, lice tvoga gospodara veličanstvenog ili plemenitog ili lice tvoga gospodara veličanstveno i plemenito To je najjači dokaz dalačena vala i opisan osobinu znači posjeduje osobinu lica veličanstveno koje je veličanstveno i plemenito Znači ovo je odgovor svima onima koji negiraju osobinu Allaha subhanahu wa taala ili osobinu osobinu lica Drugi dokaz je također iz sure Rahman kako smo kazali te smo smurabbik Dzul Gelalil i neka je veličanstveno, blagosloveno ime tvoga gospodara Dzul Ikram koji također ukazuje i vraća vraća se znači na ovaj opis Allaha te bareke va taala Mnogi su hadis poslanika sa Allahu ve sellema poput hadisa Buhari i Muslima gdje kaže alejhi salatu vesselam dva džaneta koja postoje kaže poslanik sa Allahu ve selleme njeno posuđe u tom dženetu, u tim dženetima je od zlata i sve ostalo. Zatim, nakon toga kaže, o dženetani mi dvehebin anijetuhuma fihima. Također, druga dva dženeta su od srebra, ono što je od posluđe o njima i sve ostalo. I nakon toga nam je dokaz koji e, večeras govorimo, kaže poslanik aleslatu vaselam, vema beynel qaumim ila ila ala Jedino što će spriječiti stvorenja da gledaju svoga gospodara veličanstvenog je ogrtač veličanstvenosti koji na njegovom, na njegovom plemenitom, plemenitom licu u jannati adn znači to je jedino što će biti prepreka da kada mu lice veličanstvenog Allaha te bareketana je ogrtač plemenitosti na lice Allaha te barekete barekete taala a kada Allah želevala, nari da se taj zastor ukloni tada će vjernici moći vidjeti Allaha subhanahu wa taala odnosno će u lice u lice veličanstvenog Allaha subhanahu wa taala. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koji prenosi an-saib ibn hiban, shejhabani kada je vjerodostojan. kaže poslanik ila ila i tražim tebe i molim te za slat gledanja u tvoje lice i za žudnjom sa susretom s tobom. I da žudi za susretom s tobom. A šta kaže poslanik Alayhi svalatu vaselam? I tražim od tebe slaz gledanja u tvoje veličanstveno, veličanstveno uzvišeno lice. Što vidimo da je poslanik Alayhi svalatu vaselam žudio, žudio za gledanjem u Alaha Tebare Kvetala i njegovo veličanstveno lica. Mi molimo Alaha Đelevana da nas uči koji će biti toga dana slicima koja će biti ozarena svijetla, gledati Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala koji će biti počašćeni nakon toga neće više biti uskraćeni nego će nakon toga gledati gledati u džennetu kako poslanih sallahu anjih i vasaleme na govijest da će vjernici vidjeti Allaha vala i na kijametu, na sunnjem danu, danu danu proživljenja, u danju stajanja i da će gledati Allaha džele vala kada? kada uđu u dženne i tako će biti rašte nagledstavnika dženneta, jedan najveći nagleda, kako kažu učenjaci, je da će vijenik biti počašen od strane Allaha, znači na velikim derežama počašen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da gleda dva puta, dva puta Allaha subhanahu wa ta'ala dnevno, dva puta, znači da glada Allaha dnevno, ujutro, ujutro i na večer. Zatim, poslanik sallahu alihi wa sallam je postakao ummet da uče i izgovaraju dobu u kojoj se spominje ovo veličanstveno Allahu tebareke te ime. Kaže Poslanik odnosno ibn amir odrabi ibn amira se pronosi da je Poslanik tu salam rekao bi jazel želali vel ikram. Često i mnogo učite i spominjete jazel želali I hadis je Znači da često i mnogo učimo jazel želalivel ikram. I znamo da postoje učinjaci koji smatraju da je ovo jedno od da je, uh, jedan govor od učenjaka da je upravo ovo ime jedno, znači od imena koji se spominje od strane učenjaka od što ukazuje da je najveličanstvenije i najodobanije i najveće lahove te ve vrtala ime. Zatim, od plodova spozivog veličanstvenog imena kažu učenjaci je sebeb i uzrok Uzrok jedan veliki, a to je ljubav u ime Allaha teba rekeve ta'ala. Svaki čovjek kada da voli nekoga i zavoli nekoga u ime Allaha. Ali ovdje u ovom e, hadisu ukazuje nešto drugo. Kaže ljubav u ime Allaha, u, u ime Allahovog veličanstva i džlada. Da voliš nekoga radi Allahovog i džlada, će biti sebe da ćeš biti na sudnjem danu, u hladu. Znači, Allaha dželevala kada drugog hlada neće biti osim, osim njegovog. Znači da voliš nekoga u ime Allaha dželašanu, odnosno da voliš nekoga radi Allahovog veličanstva ili u ime Allahovog veličanstva, njegove uzvišenosti, da će biti sebe, da će ta Allah Đelevala na teškom i strašnom danu, u danu velike stravota sačuvati i pošteti svega toga, i staviti u hlad kada drugog hlada neće biti. Kada se sunce spusti iznad glava ljudi, kada budu velike tegobe, kada bude mučan dan, kada ljudi budu plivali u svom sobstvenom znoju, kako je došlo u predajama, neki će do članaka, neki do koljina, neki do pasa, neki do ramena, neki do usta, neki će da se potapaju u svom sobstvenom znoju pa će isplivavati na površinu. E pogledajte, će znači toliko težak dan, tegoban dan, Velika vrućina, velika temperatura, ljudi tog dana će biti u hladu, neke kategorije će biti u hladu. Jedna od kategorija jeste da voliš insana, da voliš čovjeka muslimana zbog Allahove uzvišenosti, njegovog veličanstva. Allah te barek, te barek vatana. Kaže poslanik sa Allahu aljih vaselama, je pulu Allahu te barek vatana, je omel pijame. Allah će na sudnjem danu kazati. Fi gdje su oni koji su se voljeli radi moje veličanstvenosti? Danas, znači, koliko nas ima vjernih, <gled> ko koga voli, odnosno koliko je ko, kome iskazao da ga voli u ime A na sudnjem danu Allaha Đalešanu će tražiti i pitati gdje su oni koji se voljeli radi moje veličanstvenosti? nakon toga kaže eliaumeuziluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli današnji staviti u hlad svoj u danu kada nema drugog hlada osim osim mog hlada i ovaj hadis je radostan bijeg ima Nikada neće čovjek zavoljeti drugog čovjeka. Abd nikad neće zavoljeti drugog abda stvorenje insan insana. Ada Allah dželle odnosno da tim postupkom neće veličati Allaha. Tim postupkom veličaš ti slaviš Allaha dželle ve Zatim sredjeći rivad kaže poslanik Allahu alijih vaselame El Al mutahabune fi dželali I Ovo nam je dokaz i ploz poznaju uzvišnog Allah Dželevala zvuk dželali velikram Kaže poslanik El mutahabune fi dželali Oni koji se budu voljeli Radi moje veličanstvenosti Gdje će biti na sudnjem dan? Kaže poslanik sallahu alijih vaselam Lehum menabiru min nurin ja po bitu humanšu heda, oni će biti na mimberima svjetlosti, gdje će im pozavidjeti na tim deređama i vjerovjesnici i šahidi i vjerovjesnici i šahid. Zamislite te vrijednosti da voliš svoga brata, sestru, Nije bitno sve Muslimane i Muslimanke, radi Allaha i u ime Allaha žele vala i rad njegovog veličanstva da voliš, pogledajte znači će to znači zúd čelali velik hram, koliko je to veliko koliko je to krupno, koliko je to neopisivo i koliko ima plodova koji proizilaze ispoznaje velikog Allahovog tebareke, tebareke ve ta'ala imena ova hadis bilježi malo tirmizi Ahmed Abudahuda, šehr Albani kaže da je da je vjerodostojan. zatim drugi hadis koji je također velik kaže poslanih sallahu alihi wa saleme kao ma ehabbe abdun abdem fiillahi azza wa jala ila Allah Neće nikada čovjek ili insan ili rob zavoliti stvorenje roba, abda insana, a da ga Allah džele neće počastiti, podnosno da mu Allah džele vala neće ukazati posebne počasti. Ovdje, kremahu Allah, Allah džele vala će iskazati prema tako rob posebne počasti, Zato kažemo ovaj kram i čram je za vjernike od strane Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže poslanih svala selene... Va ine min ikrami lahi ikramozi še ibeti muslimi Od respekta i veličanja Allah'a želevala da poštuješ i cijeniš starca koji je osjedio Sjedlog starca da poštuješ, da ga cijeniš I to je od veličanja i slavljenja Allah'a te bareke Pogledajte, naš islam uči čemu nas podučava Da cijeniš i poštije stari osob Posebno znači starca koji je osjedio dinu islamu Da si prema njemu poseban i to je pokazati da je veličaš i slaviš Allaha Čelevala, a ne da vrijeđaš dede, starije ljude, da se ponašaju s ti nekoj nešto, a da su oni ni, znači, Da nema nikakve vrijednosti kao što danas se dešava u mnogim džamijama i na mnogim mjestima, kada oni koji su tolike godine provodili Allahu Čelevala na sežu, oni su provodili Alhamdulillah, naučili su što su naučili, što su bili u stanju da naučili. Ali se moraju poštovati, cijeniti, Poštovati i cijeni, to onaj i cijeni takve, to je pokazatelj da poštuje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže poslanik alai sallatu wasalam, vali imam il muqsid, također od, od respekta prema Allahu i veličanja Allaha džele vala da poštuješ i cijeniš pravednog vođu, pravednog imama koji predstavlja muslimane da ga poštuješ i cijeniš. Zatim kaže poslanik alaih salatu wasalam, vahamilu u Kur'ani ga ghalifi, wala fi, wala džafim, bih. I da poštuješ svakog hafiza Kur'ana, da Da nekaš hafiz, uče, kako uče, Bog sam zna. Viga, kako izgleda, šta radi. Da poštiješ hafiza, koji nosi Allah u tebaretke v ta'ala knjigu svojim prsima. Koji ne pretjeruje, kaže poslanik sa Allahu alijih vasaleme. Znači, taj hafiz ne pretjeruje. Niti taj Kur'an zapostavlja. Niti taj Kur'an zapostavlja. Na to nam ukazuje poslanik sa Allahu alijih vasaleme da onaj koji zaista želi da i slavi Allaha dželevala Allah, pokazatelj toga jeste da cijeni poštuje starca koji osjedio Zatim da poštuje cijeni pravednog imama vladara i da poštuje Hafi za Kurana, da ga poštuje, da prema njemu se posebno ponaša, da Hafi Kur'ana nije poput nas ostali ljudi, razumijete? Tako da moramo to iskazivati to je kod od vas ovog veličanstvenog imena, Dulđe Lali Kram. Zatim ovo veličanstveno Allahu Tala ime se spominje u Hadisu Poslanika Alisalatu asam Ko, o, u kojem je poslanik ukazao da je jedno od onih imena koje je naveo čovjek u svojoj dovi, jedno od tih naj, najodabranije Allaho ime, odnosno najveličanstvenije ime, posebno ime, kada se Allah želevala njim dozove i pozove, Allah mu se odaziva i Allah uslišava njegovu potrebu, ono što traži. Od se radi Allaho se prenosi, ko je naučio da Spominjali smo, ko je naučio vecari Allahumma inni as'aluka bi annaka la ilaha illa anta antal o malo poseno znači za niyansu ima razlike a to je al-Hannan al-Mannan i na kraju kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže poslanik alejhiselatu vesselam odnosno Anas da je bio s poslanikom sallallahu alajhi ve sjedio i vidio čovjeka kako je qa'im kako stoji i klanja ju sallallahu ta'ala ma reka sajada wa tashahhad daa fa qala fi du'aihi akada ya nakon kiyama odšel na ruku nakon ruku na sežu sad tim je sjeo i nakon te še da uči dovu u njoj je kazao inni je bi alhamd la ilahe ila end Al almanan dva imena Allah jelako je što ne poješava bediju vel ard ya zljalali vel ikram nije ya zljalali ya zljalali vel ikram ya hayu ya i zatim kaže Allahumme inni eseluk. A nakon toga je kazao gospodaru moj, ja o tebe tražim. Pa kaže poslanik sallahu alijih vasaleme, da li znate s čim je dobio Allahu te te bareke pa su kazali Allah njegov poslanik najbolje znaju, pa je poslanik Allahu alijih vasaleme kazao, zaista je dobio Allaha bismihi azam. Allahu im veličanstvenim najodobranijim najvećim je Allahu imenom. Kada se Allah pozove i dozovjeti imeno, Allah se odaziva i tu dovu uslišava i tu dovu uslišava. I vidimo da je u ovoj dovi spomenuto Jazel Želali gor ikra, znači ovi su argumenti za mnoge one koji izdvajaju određena imena Allaha a to su, ovo su pojasni, znači na početku naših naši predavanja. I ovaj Hadis imam e, ibn Iban prenosi El hakim Ahmed, Irmizija, Šek Alban i drugi kažu da je vjerodostojan. Da Zatim poslanik sallahu alijih vasallam ovu allahu velčanstveno ime je spominjao odmah nakon selama. Odmah nakon selama. Ajša radi olamha kaže poslanik sallahu alijih vasallam nikad ne bi predao selam i ne bi nakon toga ustao dok ne provuči dovu koju. Allahumme ente selam wa minka selam teba rekte ja zel dželali velik znači razumijete Allahu znači poslanica Allah nakon selama nikada ne bi ustao da ode u ajš radijalana ukazuje pojašenja poslanica sam sam je klonio mnoge sunete, mnoge na file u kući ajš radijalana a u meršidu kada je klanjao fard sjedio bi dok ne bi završio potpuni zikr Razumijete, to su razlike Znači, šta goda klanjaš neješ usta Dok nepročiš u dođu še radio poslani sallahu alihi U drugom rivayetu kaže An mevla Mewla sallallahu sallahu alihi wa sallam Ka'an Rasulullahi sallahu alihi wa sallam Iza arada an yansarif min salati Iskahu fara za raz Poslani kala sallatu Kada predao sallam Izgovorio bi tri puta šta Estagufirullah tri puta. Nakon toga kaže, sumakal, Allahumenta salam, waminha salam, teba rekta jadal džalari wa selam, ikram. Gospodar Allahume, Bože moj, Allah moj. Ente salam. Ti si spasite, ti si izvor spasa, od tebe je spas. tebarekte neke neka veličanstveno tvoje ime. Koje? Zul dželani valikram veličanstveno i plemenito tvoje, tvoje ime. Znači, vidite da, da je veliki značaj izgovarati ovu dovu. Vidjeli smo Elizu Bi Yadul Džeradi Velikran, kaže poslanik. Mnogo učite, često izgovarajte dovu Jadel Džeradi Velikran, koja je vjerodovostljena. Vidimo da je poslanica Ovalova Rijeka Sala nakon svakog salama izgovarao dovu u kojoj, u kojoj se spominje ovo veličanstveno Allaho Tebareke, Tebareke Ota'ala ime. Zati onaj koji želi i nastoji da bude plemenit, neka zlada ne može biti plemenit osim sa takvom, osim sa takvom. Sve mimo takve, čovjek kada se pojavljuje znači, među masama, na funkciji, u položaju, na poslu, bilo gdje, on se pokazuje da je kao da je plemenit, on kodušan, želi ljudima hajt, da je drag, mio, jel? U mnogim tih varijantama on se iskazuje i među svijetom. Međutim, da li on može biti plemenit? Bez onoga na što ukazuje Allah Jalav A'la u svojoj plemenitoj knjizi u suri Hujurat. Kaže Allah Jalav A'la, Ina kremerkum inda Allahi atkakum. Najplemenitiji među vama je onaj koji se najviše plaši Allaha. allaha Inna Allah subhana wa ta'ala, Inna allaha alimun habir. Allah Jalav A'la dobro zna. Dobro zna, sve znajući. Habir, o svemo bavješten. Zna ko je bogobojazan, ko nije. Ko se pretvara, a ko se ne pretvara. Kad smo među svijetom, dobili smo. Plemeni smo, fini smo, super smo. Kad se so osavimo, nema više te takvo, ne, bogobojaznosti i takvaluka. I zato je takvaluk i takva, a nešto čega će čovjek insan imati korist i na dunjaluku i na ahiretu. I na dunjalku i na ahiretu. Od pretvaranja ili izostavljanja takvaluka u toku našeg života, bez te svijesti o namu vala i bogobojaznost i straha od njega, nećemo uspjeti na ahiretu. Jedino po čemu ćemo biti vrednovani na ahiretu, neće biti naše bogatstvo, naše carstvo, naše kule i vile, nego će biti isključivo, znači vrednovajna, naša bogobojaznost. Koliko smo strahovali da Allaha vana, kaže sa Selem, Allah Đelešan ne gleda u vaše izglede. Jeste lijepi, niste lijepi. Nego gleda, gleda u vaša srca. U vaša srca, srca su, znači, izvor naše bogobojaznosti. Ako si u srcu dobar, Danas ljudi kažu, ja sam u srcu dobar. Nisi dobar ako nemaš pokazatelja te dobrote. Pokazatelji tvoje dobrote su manifest tvojih dijela. Da činiš dobro, da radiš dobro, da žudiš, da činiš dobro. To je pokazatelj, s ti bogobojazan, a Bogobojazan se pokazuje isključivo kroz obolja i namaza kroz obavljanje namaza, zaista si pojazan da se bojiš Allah Adjela Vala jer izvršavaš njegove stroge naredbe a od glavnih naredbi nakon šehadeta i potvrđivanja da Allah Adjela pripada i uluhijet i rububijet jeste potvrđivanje svega toga tih riječi dijelima prije svega znači namazom namazo. zatim sljedeći prvod osnovu koji koje ćemo navesti nastoje dragi brati i cijena, sestro da budeš plemenit, da reži prema drugima kao što Allah dželevala je plemenit prema tebi Budi ti plemenit prema drugima Kao što ti Allah dželevala I svoje neizmjene milosti opraštao Oprosti drugima Pređi preko svega onoga što ti govori Što ti kazuju i Radi Allah dželevala Radi gledanja u njegovom veličanstveno lice Razumijete To su velike stvari Allah dželevala Niko ne može da sabura Niti ima nekog da više sabura saburao od Allah dželevala Na uredama najzjeima koliko se vrijeđa opet Allah dželevala u izobilju daje opet im daje hranu opet im daje život opet im daje zdravlje razumijete sve im daje a oni dalje nastoje da ga vriječaju da ga vriječaju Allah dželešano kaže u suri Bekara 237 ajetu wala tensur fadla bainikum inna Allaha bima taamalon basir ina mojto nikada zaboraviti kaže pos Allah dželevala da budete jedni prema drugima velikodušni. Nikad to ne mojete izostaviti. Nikad to da preskočite. budite velikodušni, dobri jedni prema drugima. Allah za sve što radite dobro vidi. Allah vidi dobro ono što vi radite. Allah želešanu, ništa mu ne promiče njegovom univerzalnom nazoru. Sve što budeš radio, svako tvoje dobročinstvo Allah Đalešan vidi. Zatim u sljedećem majtu sura Al-Bekare 195. majtu Allah Đalešan kaže ahsinu inna Allah muhsinin I dobročinstvo činite jer uistinu istini Allah Đalevala voli dobročinitelje Svako vrstu dobročinstva Nasloj da činiš, da radiš prema drugima Da drugi vide da si ti koristan član Znači kao pojedina Koristan član društva da vide u tebi, znači, dobročinitelja, ono što je pohval, ono što je pozitivno. A za svako dobročinstvo, za svaki vid iskazanog dobročinstva, bit ćeš nagrađen. I ovo dobročinstvo i dobročinstvo prema Allahu i prema stvorenjima. Dobročinstvo prema Allahu i dobročinstvo prema stvorenjima. Jer Allah je voli i on je šekur, zahvalan, zahvali i onima koji čini dobročinstvo. A njegova zahvalnost ogleda, se pojašljamo ime šekur, Šakir. Uh, ogleda se utome je da ćete nagrad za tvoj trud. Sve što se učini Aladželešano će te nagraditi, kako si ti zaslužio. <laughs> ne Nego više od onoga što si ti zaslužio. Zatim kaže Allah dželelahu ve velo surite u 14. ayetu: in inna rahim." Ako budete prihvatili uh, od ljudi kad traže od vas halala, pa to prihvatiš, i oprostiš, i prijeđeš, i zaboraviš, u istinu Allah dželevala, taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Allah dželeš, traži od nas da opraštamo, da zaboravimo, da prijeđemo, da prihvatimo od ljudi kad kažu izvini, halali, oprosti mi. Razumijete? Ne da se praviš da trči neko, zato mi je da ninoj traži oprosti, da mu halališ. Razumijete? Kako ti tražiš, očekuješ od Allah dželevala, da ti tako brzo se da tvojoj dovim, da ti oprosti tvoje grije, požuri ti drugima. Allah Đalešan, će se smilovati onima koji su milosti prema drugima. Zato kaže, postanim sam sada budem milostiji prema onima koji su na Dunjaluku, smilovat će vam se onaj koji na nebesima. I svaki od nas, znači, ima i trzavica, i ima nekih neizmirenih dugova i svega, i svačega između nas, kao obraćujemo simana i prema drugima, trebamo pokušati da se okitimo ovim plemenitim osobinama. Da budemo plemeniti, da zaboravimo, da nismo ti koji pamtimo zlo nego da to brzo zaboraviš, prijeđeš preko toga i da se viš nikada nakon toga ne spominješ. Ne nakon određenog perioda puno se vraćaš, da raspravljavaš brate, pa ja neka to i to pa kada je poprosio da ne, ti se to i to uradio, to trebaš da zaboraviš. I zato na kraju kažemo da trebamo pokušati od ovog koda ispoznanje koji proizilazi iz Allahog Tebare Kavetala imena Dulđerari velik Kram da pokušamo održati vezu sa svima onima koji prekidaju i nastoje da prekinu vezu s nama. To je jako značajno, to je dobročinstvo, to je san, to je svaka vrsta plemenitosti, ako je imaš. Da se trudiš, da uvijek nastojiš, da popraviš svoj odnos drugima. Iako ti drugi te izbjegavaju, iako ti drugi ne žele da pru, pruže ruku izmirenja, pomirenja, budi ti taj koji ćeš uvijek biti taj da trčiš, da pružaš ruku. To nije pokazatelj tvoje poniznosti, razumijete, nego je to pokazatelj tvoje vjeri koja te uči, koja te uči da budeš takav. Jer nikad se nećeš poniziti radi Allaha, dželevala da džele neće uzdići. I to je jasno od Poslanika s Allahu isom. Neko misli, ako ti je nepravdu učinio pa ti trčiš ako imamo nekakvi uh, suprotnih mišljenja po pitanju određenih stvari, pa ti ideška biti, trči. Zašto trčiš, šta tražiš? Ti nastojah i ti to radiš od Laha Đelešana, radiš od ljudi. I nikad se nećeš poniziti ako ljudi misle da je to poniženje, a da ta Laha toga neće uzeti kod njega. Povećat će ti ugledi kod ljudi, kod svi. Razum? Ona je koji glavu okuće, koji glumi da je osuran, da je ohol, da misli da je nešto poseban, svaki od naše smrt okusti. I svi ćemo se Laha vala vrati, i svi ćemo biti proživljeni, i svi ćemo biti pitani. Poza ćeš biti zadano da budeš pita za ove stvari koje se danas mogu znači da prevaziđeš, preskočiš, da nemaš udjela u pogoršanju situacije i da nisi od onih koji vatru dodaju ulje na vatru, još čine znači vatru žesčom i jačom, nego budeš od onih koji su vatru koji će vatru gasiti. Zatim Pokušaj udjeliti svima onima koji neće tebi da udjele Danas znači i hedije i sve slično što mi radimo, imamo situaciju i mogućnost da uradimo Pa kadaš znači, da će onome, on je meni dao pripast, zna Ne, nego daj nam ko tebi ne daj, ko je tebi zaboravio, ko je tebi zaobišao Pokušaj, jer udjeljivanjem hedija se srca zbližuju Srca se ujedinju, naši safovi se zbližavaju Safovi su i čvršiji Razumijete, i to je ono što e, zaista Mrze i preziru neprijatelji islama Da vide kod nas Znači oni ne vole da vide zajedničke safove Da vide ujedinjene safove Da vide smo mi skupa Da smo mi poput jednog tijela jedne ruke Razumijete I njima je to teško I zato ubacuju mržnju i razdor I pokušavaju svakodnevno Da ubacuju fitnu među muslimane I iskušenja a mi treba da radimo, da tu ficu gasimo, da naša srca zbližavamo, da budemo jači. A jedan od načina toga, dragi vrati, znači da zaboraviš, preskočiš, onaj koji te izbjegava, ti njega obiđi, posjeti, zjareti, onaj koji ti ne udjelje, ti, ti njemu udjelji. Zatim, sljedeća stvar jeste, oprosti. Oprosti takvo, iako on tebi neće da oprosti. Kada ja tebi nisam sam a ja tebi jesam halalio, vrati. Išta zato što ti njemu halalio, kod Allah je nešto veliko. Razumijem? I Allah žele, Allah zbog toga te može ispasti ženom. Ne znaš li, koje će dijelo na Ahiretu da prevagne. Biće puno muahida. Ljudi koji danas kažu da su musimani, prije ljudi sa tako velikim dijelim, se nisu toliko ponosili, uzizali za drugi. Sa tolikom, znači, dijela koja su tako je nemoguće dostići. Ne znaš, kad čitaš biografiju Ashaba, Tabina, Tabi, Tabina, to kaži što je nešto... Nemoguće dostići, razumijete? Ti ljudi se nisu tako istisali, nisu falili Razumijete, to je samo dopadljivost koja je pokuđena i zabranjena Nama kao muslimanima Nisu se tako, znači, oholi uz... A kad pogledamo danas nas miskine, sa čim se mi oholimo Mi se uziramo samo s jednom riječu Mi smo, mi smo Mi smo najbolje shvatili, mi smo najbolje razumjeli. Kad pogledamo, naša djela nije mahi A oni koji su imali toliko dobrih dijela, plašili su se da im Allah nije ukabulio ta djela bili su iskreni, bili su borca putu. i riječima i dijelima i davali su, zalagali svoj život i svoj metak na putu. i nakon toga nećeš naći ovo što nađeš danas u našim skupojima našim sjelima su mi, mi, mi, mi i niko ko mi razumijete pa čak i ona situacija kada je bila fitna između Alije i Moavije ili između Alije i Haridžija koji su bili u Iraku Svašta, kad pročitate malo Siru odnosno kad pročitate malo historiju Islama, vidjet ćete, znači, te velikane, koliko su se plašili. Ebu Derda, koliko je bilo oni koji su pobjegli od fitne, nisu htjeli da učestvuju u fitne, bojeći se. Ebu Derda je umro u pus, nije htio da stane na jednu drugu stranu. Bojeći se, znači, da je to zaista prava, istinska fitna koju je poslanik Arislat u osnovanog ovijestija. A danas Ahir, brati, kaže par rečenica, kaže, ja sam s tobom protiv Odmah ste u obranu njegovih nekih dokaza, boreći se protiv stava drugog, nisu ni te dokaze, pojma nemaš ništa šta se poziva, komu je šeh, šta je slušao i šta je govore, razumijete? I onda se tabori. A svaka vrsta tako, takvog nekakvog isključenosti ne želiš da se sa drugima vodi i cijepanju safova na jedinstvu i ne može se onda ti ponositi koliko je mali skupina pobijedlo mnogobrojnih skupina jer s ti ta skupina koju će lađe Ošanu pomoći što ako si fitna u džematu i izvor, e, izvor slabosti muslimana na našim prostorima, u na drugim prostorima, kako možeš očekivati, ćete ovaj šan agrati za to, iako su tva dijela vaština dobra. Bilo je, znači, puno bolji, prije, koji su opisani sa mnogo boljim dijelima, ali, kaže, poslanislav Seleme, Kur'an neće prelaziti njihove, njihove, grkljane, učenje njihovo Kur'ana, iako su oni koji su i danju noću i tu bili i postili i noći i namaze obavljali. Pogledajte kakva je znači, strašna, strašna prijetnja došla od strane poslanika sa Allaho za takvu kategoriju. I danas mi treba da budemo ti, kako kažemo znači ovdje, da opraštamo jednim drugima iako drugi neće nema da oproste i da budemo strpljivi na uvredama, zijetima i psovkama, vrijeđanjima, ne samo našem žmatu, s kim se družimo, nego i od strane džahila, i od strane neprijatelja i svega, jer imamo najljepši primjer poslanika, ali islatu vasalama i njegov borovak u Mekin, kako je bio strpljiv kako je podnosio kako je podnosio radi Allaha subhanu i u ime Allaha Đelešanu i nakon tog sabura, nakon teteškoće Allaha Đelešanu je podario bereketu svemu bereketu svemu pa je vidio, prije nego što je preselio kako ljudi u skupinama ulaze u u te bareke kevetara Vjer. i zato ta strpljivost ne znači prilikom prvog udarca da vraćaš, da se pališ, da udaraš, biješ i ostalo, nego da budeš strpljiv kao poslanika a.s. i ashabi su zl ne zlatne generacije i da je to jedna od velike osobina vjernika. Jedna od velikih osobina vjernika. Nedostatak takve osobine je nedostatak znači veliki da budeš potpun potpun vjernik i mi vjerujemo znači da muslima može biti potpunog imana, znači da ide prema potpunoj imanu i onaj kojim ima stagnira, raste, opada, razumijete, uvijek je negdje, ili ili dole. A ova osobina jako znači velika i mora se naći kod nas. I zadnja stvar koju ćemo kazati, čini dobročinstvo prema svima. Čini dobročinstvo prema svima jer sa takvim postupcima ćeš biti neko ko će ubasti iskru dina i vjere u srca oni koji su daleko od vjere. Znači svojim postupcima, svojim dobročinstvom ćeš prouzrokovati da se mnogi vrate vjeri, da se mnogi vrate dinu, jer su ti postupci koje ljudi vole, cijene i poštuju, a posebno kad su proizašto strane vjernika muhmina, Allah, te bareke, Teala. Molim Allah, želeo da nam podari ove pozitivne lijepe osobine, osobine sa kojima on Tebare Kvetala zadovoljan, da nas poštedi i osobina sa kojima on Tebare Kvetala nije zadovoljan, da pomogne nas u Bosni, da naša srca ujedini, naše safove zbije, da nas učin i i pravi vjernika i sredbenika, Muhammeda, aleyhisalatu wasalam, da nas poživi i usmrti na riječ la ilaha illallah i da nas izvedi sa ovoga donjavka, da on te barek vatala za sama, da oprosti nema našim vrtojima svim muslimanima i da pomogne svu muslimane u cijelom svijetu, subhanakallahu me hamdi kašadan la ilaha illallah estajfruke vatubu